Köszöntöm allgatókat, Mányai Géza vagyok itt, és már hárman is itt ülünk, Miklós, Endre, Szabó Béla István és Kolondzia Gábor. És a mai témánk a második millénium nevű tanulmány, amiről nagyon sokszor beszéltünk már, mert egy nagyon jelentős tanulmány, amit a főváros rendelt meg immár tíz éve, talán? Több is, tizenkettő. Tizenkettő. Tizenhárom. Ami Budapest fejlesztési koncepciójáról szólt, és talán, vagy még talán többről is szólt. Igen, hát talán azért kezdeném én, mert a 5. gazdaggázi én voltam akkor a Fővárosi Önkormányzatnál dolgoztam, és ilyen minőségemmel kezdeményeztem egy olyan jobb kutatásnak a elindítását, amelyik az előttünk, akkor előttünk álló összes lehetőséget számba veszi, a jókat és a rosszakat, és mindenféle lehet, hogy mondjam, szenáriót, forgatókönyvet számba véve mondja meg, hogy merre lehetséges menni és merre érdemes menni. És nagyon lényeges kérdés volt, hogy azokat a technikákat, eszközeket, amelyeket már addigra multinacional cégek, meg egyéb magán szférában működő vállalkozások stratégiai tervezés során már megvalósítottak és használtak, hogy ezeket a bevált jó technikákat a közösség számára is hasznosíthatóvá tegyük, tehát a, a kor ö, legújabb, ö, ahogy mondjam, felfogása és gondolatai szerint ö, ti m, ö, kutatási munkát indítottuk el, és ö, direkt azt kértem a résztvevőktől, hogy ne cenzurázzak önmagukat. Tehát a ö, meggyődésüknek ö, megfelelően mondják őszintét, tartsan a tükröt a város elé, még akkor is, hogyha esetleg az egy burkó kritikának is felel meg. De, mert ez a tükröt, mintha széttörték volna, akkor meglátták. Ez történt, pontosan ez történt, sajnos, igen. Akkor meglátták, egy olyan tükörbe, akkor... akkor ez, ez igen, sajnos, történt. mert hát nem ők bizonyultak a legszednek, Aha. ugye, mint kiderült. A kiderül. tükörbe az ember magát látja, ugye van. És, és lényeg az, az indításnak, hogy ö, tehát ne csak azokat a az esetőségeket vegyük számba, amit szeretnénk, hanem amit veszélyként elkerülhető, elkerülendő mm -hmm. jövőbeli veszélyként ö, ö, írtunk le. És ö, hát a, akkori, hogy mondjam, körülmények összejátszása ö, folytán ö, volt egy olyan lehetőség, hogy ez is indult, mm -hmm. mert nem volt az olyan egyértelmű, hogy egy Ról Jövő kezdeményezésként egy ilyen kutatásra induljon. És azt kell mondjam, hogy egy darabig nagy sikert aratott, De erről majd talán később, hogy vélet bele. Szóval ez a, a tükörrel kapcsolatosan ad mondjak valamit. A, ha egy vezetés túlságosan sokáig van a helyén, akkor innentől fogva már lényeg már bebetonozódik, válik válik bármiféle érdemi változás ahhoz képest, amit mindig csinál, mert az embert az eddig meghozott döntései bizonyosokig meghatározák és kényszerítik. Most a helyzet az, hogy a rendszerváltáskor ez látszott igen, kedvezőnek, volt egy bebetonozódott budapesti vezetés, olyan volt nem, inkább rossz, mint jó, de mindesetre akármilyen volt is, világosan lehetett látni, hogy semmi újdonság ettől a vezetést többé már nem várható, éppen azért, mert az elmúlt évtizedek bebetonozták hmm. egy bizonyos struktúrába. Most ez a helyzet, hogy Budapest egy új városvezetést kapott, ez óriási lehetőséget nyitott meg arra, hogy valami újat kezdjünk, mert ez a vezető tiszta lappal indul, előről nulláról átgondolhatja az egész problémakört, és ennek a második millenium szemületnek éppen az volt a, a cél és a lényege, hogy nulláról gondolját a egész kérdéskört. És itt főképpen nagyon lényeges volt a diszkontinuitás, vagyis az, hogy azokkal a döntési mechanizmusokkal és kényszerpályákkal, amik az előző budapesti vezetés sokáig jelemeszik, azokkal szakítson az új vezetés, és Budapesten egy új pályán indítsen. Ez volt a kizőzött célja is ennek a második millenium de ez sikerült. A, a helyzet tökéletes kudarcot vallott, a világon semmi nem változott. Budapest egész története mondjuk annó a közmunkatanács 1948-as megszámolása tökéletesen folyamatos minden mai napig, az ég egy világon semmiféle változás miért történet? van ez így? Ö, elnézést, de közbe kell Szabó Véla a nevem, és az előttem szóló Miklósi Bandi, Endre és Kolundzsia Gábor barátaim rossz természetesen ma osztom, de ez a rossz nem volt meg 90 és 94 között, amikor Akkor nem voltatok ennyire képviselője voltam a zeklapsalatban. Nevetítsük a rossz kedvünket vissza az uh -huh. a 15 évvel előtti időre, nagyon szomorú, hogy nektek igazatok lett. Én egy másik nézőpontban Voltam, mint ti voltatok akkor tudós emberek, a politikus nézőpontjából néztem a második milliniumot, és azt kell, hogy mondjam, hogy a számomra egy rendkívül jelentős dolog volt ez. A rendszerváltás viharában belekerültünk egy hatalmi játszmába, belekerültünk a rendszerváltás. Olyat én hogy a ezt változtattuk, tehát egy szerkezetet változtattunk, és nem figyeltünk arra, hogy valójában ez a szerkezet mi célt szolgál, hogy ez vajon most egy műláb, vagy pedig egy repülőgép, amivel a város fölé repülhetünk, és uh -huh. csinálhatunk valami újat. Ebben a pillanatban érkezett hozzám, és még nehányunkhoz azért, még voltunk néhányan fővárosi képviselők, ez a dokumentum, amit Gábor lankadatlan buzgalommal és a leginkább a közönnyel és a butasággal harcolva terjesztett közöttük, és állítom, hogy néhányunkban ez fontos, fontos hát változásokat idézett elő. De miről is van szó itt tulajdonképpen? Elmondtátok, hogy a nulláról kezdve kell valamit újra gondolni és alkotni, ez nehéz volna, és hagyj mondjam azt, hogy én nem éreztem benne a, a, hogy mondjam, a rossz és a régi rombolásának a szándékát, hanem inkább egy új terentésének uh -huh. a szándékát éreztem benne. Na most ez azt hiszem egy olyan szellemi teljesítmény volt, aminek a párja azóta sincs meg a magyar, urbanisztikában és a magyar városépítészetben semmiképpen tudnélik, nem egyszerűen egy elfhalmaz volt, vagy ö, söröző asztal mellett, vagy könyvtár született születes terül gondolatok összerakása, hanem egy lehetőség meglátása mellett egy nagyon gyakorlatias ö, cselekvések ö, rendszere sajnos. A gyakorlatias cselekvés az akkor és azóta is ö, mondjuk így, hogy irányító és nem is csak a város, hanem az országunkat és életünket irányító elmékben a gyakorlatilag cselekvés az még egy pékség privatizálásának horizontján lezárult. Uh -huh. mi, az, mi az okánynak tulajdonképpen belülről nézve a dolgokat? Én, én olvastam ezt a milléniumot és nagyon sokszor mondjátok, hogy ez milyen bátor uh -huh. dolgokat tartalmaz, uh -huh. és ez biztos úgy van, aki kiűrállóként olvasom, a megszövegezésében az égvilágon semmi, hogy mondjam, durvát vagy, vagy, vagy, vagy bántót felfedezni nem tudok, hanem, hanem egy rendkívül, mondjuk, semleges, tehát objektív megfogalmazásban történt a problémákat tárgyalja, anélkül, hogy bárkit konkrétan hibáztatna, vagy bárki bárkinek a lelkismerettel hogy mondjam, meg lenne sértve tulajdonképpen, hogyha ezt olvassa. Tehát nincs ok arra, hogy bárki személyes sértésként fogja föl Érdekes. akár aparátus, akár vezető. Érdekes volt ennek mm. a felüléstörténete, hogy így fejezem ki magam, mert az első kötet, az két fázisba készült el, volt egy közbeni közben jelentés, vagy nem tudom minek mondja, mert körülbelül fele ilyen volt, mint ami végül is megjelent és az tisztán az elveket tartalmazta. hát nagyon tetszett. Az mindenképpen valamire tetszett, a, a demf től kezdve a nagyon dicsérték, és Nelledig azt is mondott, hogy a főpagám a helyettes jelenlegi főépítés, csak a hallgatók számára mondom, hogy ezt akár kézikőmnek is lehetne a hallgatók számára kiadni, szóval fődicsérték a egekbe, és mindenféle napi problémák megoldásával minden meg is bíztak minket, amit mérséketten örültünk neki, mert hiszen pont arról van szó, hogy legyen egy olyan csapat, ami stratégiai kérdésekkel foglalkozik. Egy ekkora válság az nem mondod, hogy Nem menjünk független. le most hirtelen egy mozdulattal a privatizáció szintjére. Ugye? És, a pillanat, Résztján, igen. Csak egyetlen egy mondat még ehhez, és akkor amikor elkészült az elsőket a teljes egészében, és a konkrétumokat értünk át, hogy na most az elvek alapján értékeltük a főváros akkori konkrét fejlesztési politikáját és a fejlesztési projekteket, uh -huh. amiket terveztek, Alajmási és a csatlakozó dolgokkal, és az ezeket bírátok, attól a pillanattal a kezemben mindenból mutatok, szépen, furton, de okosakban. A dolog lényeg az, hogy ha az ember győrbe akar utazni, akkor ne szálljon fel a miskolci vonatra. Most, amikor megnéztük, hogy konkrétan mik, amit terveznek, és ami előkészebben vannak, akkor világosan látjuk, hogy ez a vonat nem fog soha se győrbe érkezni. Tehát annak ellenére, hogy mi hosszabb távú dolgokba szerettünk volna gondolkodni, kénytelenek voltunk megegyezni, hogy kérem ez a vonat nem oda, mert tessék már egyszerűen. De Egyébként eh, akkoriban igazából vitatkozni akkor sem vitolott senki mivelünk, hanem úgy adakta tették az egészet. De hát azért, amióta jó tíz éve történt, az világosan hogy ez a vonat valóban soha büdösebben győrben nem fog elérkezni, mert egészen más irányba indít. El. Úgyhogy itt a, a probléma az, hogy mit értsünk stratégia alatt, a stratégiát mindenunk általában jövőképp rajtolásnak szokták felfogni. Ez azt jelenti a magyar használatban, hogy elképzelem, hogy mi lesz 30 év múlva, aztán csodálatos könyvet írok lehetőleg számítógépen elkészült képekkel, most fog kinézni a Dunasoron, hogy nem tudom a 30 év múlva, az, hogy idén jövőre, most egy csináljuk ugyanazt, amit eddig. Aztán most csak lesz, volt, történik valami csoda, vagy a szóval 30 év múlva lerajzolt kép, semmiféle összefüggésben nincsen azzal, amit mi most csinálunk. Most, amit mi most csinálunk, az esetleg egészen másfelé velet, és ebből még 30 év most se lesz semmi, amit elképzelnünk volna. Ez mondjuk világos mindenkinek, aki egy kicsit is gondolkodik. Most ez a jövőkép tervezésnek az a ö, módozata, ami sajnos Magyarországon ma közhasználatú. De most van a jövőkép tervezésnek egy másik oldal is, és mi ezt a másik oldalt szeretünk volna megragadni. Itt arról van szó, hogy az a hagyományos tervezés, amikor az ember megtervez ö, ö, ö, bizonyos lépéseket előre, láncszerű, hogy mit, mit kell csinálni, mondjuk a hagyományos öt éves tervek a szotalista rendszerbe. Ez borzalmasan merev, és hogyha valami időközben valami lényeges dolog megváltozik, akkor az egész tervet voltaképpen legcélszerűbb volna eldobni. Ö, hadd csak a példakért hogy annyit, hogy, hogy amikor megtervezték Magyarországon az energiafal óriás beruházásokat, ebben a pillanatban történt az olajáróbanás, az egész öt éves tervet volna azonan eldobni és Másikat csinálni helyette. Mi azonban erőltettük tovább, és ebből jött a magyar nemzetgazdaságnak teljes katasztrófája, mert, mert fölépítettünk egy energiafaló nehézipart. Tehát ezért, ezeket a merev terveket nem lehet igazán használni, hanem a kocsérű tervezés az, hogy úgynevezett forgatókönyveket, szenáriókat készít az ember, ami benne van, hogy mi van akkor, hogyha így, mi van akkor, ha úgy, mi van akkor, ha úgy, és az embernek föl kell készülni ezekre a lehetőségekre, meg kell mondani azt, hogy milyen lépések, amik erre vezetnek, milyen lépések, amik arra mit kell csinálni akkor, hogy egyszer csak beütett, nem? Gondol, és onnan, amit helyet kell adni olyan dolognak is, amire még nem gondolhatsz. Tehát, hogy az a rugalmasság meglegyen, mondjuk ha vegyük az olaján robbanást, hogy tervezhetsz így, tervezhetsz úgy, de mondjuk az olaján robbanást nem tud betervezni tíz évvel azelőtt. Igen. De, szóval de földgömb... késznek kellene lenne arra, hogy akkor tudjál változtatni. Igen, Igen. nincs a földgömbön egyetlen olyan pontja, ahova csak egy úton lehet eljutni. Minden mm -hmm. pontot végtelen sok úton lehet megközelíteni, és ezek az utak ezek többé-kevésbé Szabadon választhatóak, sőt, teljesen szabadon választhatóak, csak az eszköz mindegyik bejárásához más. Na most egy pontot kell kiválasztani, hogy hogyan szeretnénk valamit a jövőben vagy a jelenünkben. Ez a pont, ez a valami, ez természetesen nem egy konkrétum, nem az, hogy mondjuk milyen színűre fessék a városban a házakat, hanem az, hogy hogy kívánunk élni, hogy szeretnénk élni. Tehát egy, egy minőség Egy minőség, pontosan, egy életminőségnek. Most, hogy ez az életminőség, ez milyen? Ez egy nagyvárosban, ami Budapest kétségtelenül. Ez sokféle. Van, aki a csöndöt és a szereti, van, aki azt szereti, hogyha a városi zaj bizsergeti a lelkét állandóan, és egy ilyen ö, felfokozott ritmusban él. Miért mind a kettőnek megvan a helye, meg lehet a helye, el lehet őket helyezni, csak ehhez kell egy akarat. Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltás idején és a re rendszerváltás előtt nagyon fura a világ volt Magyarországon, ahogy előbb említett tervgazdaság egészen, ma rémületesnek tetsző dolgokat tartalmazott. Mondok egy példát, például 1990 előtt a kerületi tanácsok határozták meg, hogy a kerületben milyen boltok nyithatók ellátási kötelezettség miatt, tehát meg volt határozó, hogy lehet hogy zöldséges, 8 cipész, 16 hmm. akármi, mindenféle, hát mondanom se kell, nagyon gyatra és vacak elméleti alapra építve. Nyilvánvalóan, hogy ez, ez felesleges és rossz. Ezek után, 1990-ben, na hát akkor itt most bekövetkezik a szabadság, határozza meg a piac, hogy kell, és mindenki annyi zöldségest, cipészt, vagy ö, mosószalon nyit, amennyit éppen akar, és amelyeket a piac, ez az a lakosság, az, az, a, az, az mi hát életbe tartunk a teljesítménye alapján, hát akkor az jó lesz. Na most lehetséges, hogy ez mondjuk egy boltban két rivális trafik vetélkedésében működő dolog. De ez egészen biztosan nem működő dolog, hogy például hány és milyen méretű Bevásárló kép és hol. Magyarországon azt nem vették figyelembe, amikor egész extrém helyzet állt föl Budapesten és közvetlen könnyéken a bevásárló központokkal, amiben a civil rádióban már éppen elég szer volt szó jó pár évvel ezelőtt még magam is beszéltem erről. Hogy lehetett tudni több éves, több évtizedes tapasztalatok alapján, hogy milyen következményekkel jár a városok belvárosi részének az életére. Kérném szépen, azok az emberek, akik forgatták a második milléniumot, és akik ö, ö, odafigyeltek arra, hogy egyáltalán lehet gondolkodni a városról és a városi életről, pontosan megmondták azt, hogy mi lesz itt 2005 tavaszán kérem szépen, menjenek el a Rákóczi útra, sétáljanak egyet, vagy akár csak itt a főutcában a Clark ádám uh -huh. a Civil Rádióig, pontosan az történt meg sajnos és rémületesen, amit megjósoltunk. De hát ez nem művészet volt, ez egy mesterség volt, amit, amit a, a második milliónyú alkotói kiválóan gyakoroltak. Hát Kasszanda Józsotnak bizonyultunk, bár ez köráncsem történik ebb boldogsággal. Tehát a, a negatív forgatókönyv jött be, Éppen előttem van a második kötet, mert összesen két kötetes a munka egyik táblázata, amelyikben voltak éppen hat szenárió, át össze két forgatókönyvé, úgyhogy három-három szenárió, rövid-közép-hosszú távot határoz meg, tehát egymás fejlődési fokozataiként jelenik meg, és ott az egyik azt értem pozitívnak, a másikat negatívnak tekintettük. És az egyiket értem ajánlottuk, és megmondtuk, hogy milyen módszerekkel, milyen eszközökkel lehet követni azt a fejlődési pályát. A második óva intettük a város hát követkehetesen a, a negatív vörben. Lehet ebből hallani konkrétan? Ö, igen. Hát ugye úgy, úgy néz ki, hogy ö, a pozitív forgatókönyvnek az első fázisát úgy hívtuk, mindegyiknek az első fadása az, az Európai Közösség és akkor az van csatlakozás, sikeres felzárkozás, nyugati hítfő, Ezek csak ilyen hívószavak, szavak, mm -hmm. tehát ez ki van fejtve magában a anyagban részletesen. Szerves kapcsolatok, a jelenlegi rendszer korrekciója, a decentralizáció kívánatos és valószínű. Ugye ennek a középtávú fejlődési fokozata, kelet-közép-európa, térségi integráció, jóhiszemű keleti hítfő, hálózatok részeként működő központ, kooperatív, tudatos, Decentralizáció, kiválatos lehetséges. És végül, hát a távolati jövőben a külön út, de elesebben egy pozitív külön út a zöld különút. A zöld külön út fenntartható modell, kooperatív házatokra épül, decentralizált, föderatív modell. Kiválatos, de és a távolati lehetséges, ennek nem valószínű. Ez a pozitív út. Uh -huh. ezek, ezek egymásból következő lépcsők. A negatív pedig, szintén az európai közösség első fázis, sodródás, követő félperiféria, függőhelyzet, enklávé, josefinista modell, tehát az a fejvilágosod abszolútista modell, ugye, centralizáció nem kívánatos valószínű. A második fázis az a Kelet-Közép-Európa, vadkapitalista változat, figyeljünk a szavakra, így rossz hiszemű keleti hídfő, terrelatív centrum, félperiféria, dél-amerikanizálódás, kolumbia modell, centralizáció. Nem kívánatos lehetséges. És végül, most végüljönjünk a harmadik fázisra, a, a különút, illetve negatív különút jön be, antinemokratikus elzárkózás, hierarchikus hírálikus centralizált. Ez a vége. És De ezek a olyan dolgok, hogy a úgy második, törük, hogy Budapest ebből a tengelyetben még nem is tart az egész országgal együtt, tehát a helyzete rosszabb, mint általában az ország. Sajnos így van. Budapest, ami a 90-es évek elején úgy tűnt, hogy az ország fejlődésének a motorja lesz. Sokféle szempontból is. Itt nem csak arra gondoltunk, hogy a külföldi érdeklődés értelemszerűen jön Budapestre, jel, hanem arra is, hogy Budapestre létezik az, az innovatív szellemi energia, amivel az új társadalmi rendszert meg lehet formálni. Tehát Budapest olyan módon fog fejlődni, olyan technikákkal és olyan irányokban, amik példát fognak mutatni az ország összes többi térsége és települése számára. Már is, ha Budapest egy ilyet talált volna magának, akkor kétségkívül ilyen értelmű, nagyon erős fejlesztő hatást gyakorolt volna. azért Budapestet nézték. Nézték, és hogyha Budapesten sikeres dolgok történnek, akkor ezt követték is volna. Most ez volt a pozitív lehetősége Budapesti ország kapcsolatában. Ennek sajnos épp az ellenkező jött be. budapest a világos, semmiféle követése méltó dolog nem történt, hanem hogy is mondjam csak, Budapest egy olyan lehetőséget választott magának, ami egyenes folytatása a régi rendszerben. A régi rendszerről hadd mondjak annyit, hogy annak a lényege a, a tervalkú volt, ami azt jelenti, hogy ö, én, mint valami intézmény, nagyvállalat vagy akár micsoda, a központi költségvetést mindig sikeresen zsarolhattam fenyegetőzésekkel. Kérem, ha ezt nem mondják, ki, akkor botrány lesz, fejrálunk, csőd, elbocsátás, munkanélküliség, sztrájk, forradalom. Na, ettől aztán megírt a pénzügyi kormányzás, és azt a pénzt odaadta. Most innentől fogva aztán már nem is kellett különösen törni az agyakat, hogy mit csináljunk. Elég volt elmenni a soros pénzügyminiszterhez és megfenyegetni a forradalommal. pénzügyminiszter már is berosált, és adta a pénzeket. Most úgy mellett, hogy szóba szóval a kommunista rendszer, de ez más kérdés. A lényeg az, hogy sajnos Budapest minden mai napig így működik. Most ez, ez a példa nem követhető mások számára, lehetséges, hogy sokan szeretnék, mert hiszen nagyon kényelmes. Kényelmes dolog az, hogy oda menjen az országgyűléshez, azt mondani, hogy kérem perkáljanak nekünk 3-400 milliárd forintot, mert másképp nem tudjuk megoldani a problémákat, és akkor Budapest csődbe jut, és akkor Magyarország is csődbe jut, és akkor jöjj. Na, ettől aztán megrémül az országgyűlés, ahol leperkálja a pénzeket. Most ezt a dolgot persze szívesen csinálná, gondolom, más is, mert ez nagyon egyszerű, csak hát más Budapestnak nincs ilyen mint Budapestnek. Tehát Budapest ahelyett, az óriási lehetőségeit kihasznál, mert azért a lehetőség a kóriási. Magyarország legnagyobb tulajdonos a Budapest. Irtózatos vagyona van, elképesztő. A privatizáció során jött létre tulajdonképpen, és ez az óriási, hihetetlen mérdékű vagyon, ez méretetlenül jól ki volna használni a város érdemi fejlesztésére. Az időtájt, Éppen 90-ben írtam egy rövid kis tanulmányt, mikor reménykedtünk abba, hogy Bél az előbb mondta, hogy na most itt minden megváltozott. A tanulmánynak ez a jelezés címet adtam, hogy Budapest jövője az egyenlő Budapest vagyonával. Tehát az időt hát mi így gondolkodtunk és ebbe reménykedtünk, és ha Budapest ezt a pályát megtalálta volna, akkor Magyarország kétségkívül nem így néz ki, hogyan most kinéz. A kis zene után visszajövünk, és én szeretnék fordítani egyet a beszélgetésnek a menetén. Méghozzá úgy, és ahhoz kell egy kis csönd nekünk, hogy képzeljétek bele magatokat abban a helyzetbe, hogy az elkeseredésből és a csalódottságból tapasztalatot gyűjtve újra megoldást javasoltak. Én gondolom, hogy van javaslatotok, de egy kicsit próbáljuk összeszedni magunkat abban, hogy ez, ez, ez, ez felszínre tudjon jönni. itt vagyunk. Miklós Jendres, Szabóvéle István és Kolondzsia Gábor. Jó magam, Bányai Géza. A nagyvárosi délemmel műhelyi beszélgetést hallanak. műhely beszélgetés, nem véletlenül neveztük így ezeket a beszélgetéseket, mert tulajdonképpen egy kicsit van egy interaktivitás benne, bennem, aki a beszélgetéseket nagyon sokszor szoktam vezetni. Van egy olyan vágy, hogy, hogy visszatudjak csatolni, visszatudjak jelezni nektek, akik iszonyú régóta foglalkoztok, és nagyon magas szinten az urbanisztikával, hogy valamit visszaadni abból, hogy, hogy van lehetőség a továbblépésre, de olyan dolgokat is még be kell vegyünk, úgy látszik, ami nem igazán szakmai kérdés, hanem valami, valami másfajta készséget még el kell sajátítani, amiről eddig nem volt szó, és nem tudja senki. De közben volt egy nagyon kedves hölgy, aki telefonált nekünk, és egy nagyon értékes dolgot mondott, ami Miklósi nagyon is tetszett. Hát következő tudom mondani, kiindulva ebből a, a, a telefonból is, e, vegyük alapul a magyar alkotmányt. A magyar alkotmány az ország államformát úgy határozza -e meg, hogy köztársaság. A köztársaság eredeti latin formán úgy tanuljuk a ami szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy közös ügy. Az okkori republikák olyan módon működtek, hogy a városnak a lakói összegyűltek a piacon, az agórán, ott megtárgyalták rít, aztán elhatározták, hogy mit kell csinálni. Ott természetesen a, a mai jóval nagyobb, sokmilliós, tízmilliós országokban ez ilyen formában nem megy. De ettől teljesen függetlenül... A köztársaság addig, amíg az ügyet nem tudja közös ügyé tenni, addig nem köztársaság, hanem egy más furcsa formáció, hogy milyen furcsa, azt ugye Magyarország mai állapotával látni tudjuk. De ebből következik már is a megoldás, vagyis pontosabban a kivezető út. A kivezető út, hogy teremtsük meg a közös ügyet. Hát a közös ügy megteremtése természetesen nem megy úgy, hogy összejönnek az emberek a kosútéren, téren, vagy a Hősök terén, vagy nem tudom, mert ha a tér teljesen megtelik, akkor az embereknek javarésze még mindig nem fér, tudom, nem is beszélve, hogy ilyen tömegben már érdemi problémákat megbeszélni szeret, lehet, hanem a közössügyi megteremtésének vannak különféle feltételi és technikái. Ilyen mindenek előtt a úgynevezett e, e, média nyilvánosság, ami azt jelenti, hogy azokat a problémákat e, e, és feladatokat, amik megjelennek, azokat a, a közönség elé kell tárni. Olyan formában, hogy meg is értsék, hogy miről van szó. Most ez egy nagyon lényeges dolog, mert a a mai világban a szakemberek hajlamosak arról, hogy szakzsargonban elhadarják a magukét, és aki nem érti annak, annyi. Hát ilyen hülye, hát menjen a fenébe, tanuljon meg latinóval, mit tudom. Én. Mm. Na, de kérem, ez nem így megy. Szó sincs róla. Én nekem a szakembernek a dolgom az, hogy olyan hangon mondja -e, meg, mm. hogy az illető megértse. Természetesen az is kell, hogy az ember eljusson ez a megfelelő médiumhoz, hogy ne egy ilyen kis rétegrádióban mondhassál a magáit, mint a civil rádió, amit én nagyon szeretek, ugyan, tehát tudomású nagyon kevesen hallgatják holott kötös ügyről, tehát minimum egész 7 millió embernek az ügyéről volna szó ezekben az esetekben. A másik, ami ehhez szükséges az... Egy olyan intézményi rendszer, amely képes arra, hogy a megfelelő intézkedéseket befogadja, és a közérdekében határozatokat tudjon hozni. Hát ilyen intézményi rendszer Magyarországon és Budapesten volt már. 1900, a Városegyesítéskor hozták létre a, a 1800-as években, és 1948-ban a gazdasági főtanács telefonjára szüntették meg. Fővárosi közmunkák tanácsa volt a neve ennek az intézménynek. Nem akarok részletesen belemenni a működésébe. Egy a lényeg, hogy a, a Fővárosi tanács olyan módon működött, tudomásul véve, hogy Budapest az ország fővárosa, és ami Budapesten történik, az ö, ö, sok szempontból az ország egész fejlesztését is szolgálja. Tehát következményeként a közmunkatanács a kormányzat és a fővárosi ö, ö, elhatározásokat volt hivatott összehangolni, és Meghatározni például azt, hogy a kormányzat mit kér a fővárostól, illetőleg milyen eszközöket tud nyújtani ezeknek a megvalósítására. Hosszú-hosszú évszedeken keresztül kiválóan működött ez a rendszer, aztán akkor megszüntették. Most az ilyen, ilyen fórum, ahol átgondolt terveket vitatnak meg és hoznak döntést, hogy ilyen fórumot helyettesíti a közönséges személyes lobbizás. Amikor párnázott ajtók mögött mindenféle altámasztás nélkül ennyi meg annyi jefenit kialaszok, soha senki nem tudja, hogy miért történt. A döntéshozóknak fogalmuk nincsen arról, hogy ez mire jó, csak egyszerűen a pártfegyelem miatt megszavazták. Most ez enyhén szóval nem egy hatékony dolg, semmi köze nincsen arról a az intézményrendszerhez, amire én beszéltem. Na most, ahhoz az intézményrendszer rendszer az kell még egy harmadik ö, ö, dolog is, egy, egy korszerű tervezési rendszer. Most a korszerű tervezési rendszer röviden csak annyit, hogy tekintettel arra, hogy a tervezésnek a végső célja az, hogy valamit az emberek környezetében jobbá tegyen, ennek az első számú feltételés az, hogy ö, legyünk tisztában azzal, hogy mi az örököt akarnak az emberek, mit hogyan szeretnének. Lehetséges hogy ebből nagyon sok irreális, megvalósítatlan dolog van, egészen biztos, hogy, hogy ezek a szándékok és, és ö, akaratok egymással ellentétesik egymás sok menetben ki is tehát ez a megoldás ez nagyon nehéz és hosszadalmas de minden esetre más megoldás nincsen ö, ezt meg kell valósítani, ez egy nagyon hosszú időigényes sok-sok egyesztetés igénylő dolog, de hogyha végül is elkészült egy ilyen terv, akkor az eredménye messze menőkig e, igazolni fogja a ráfordítást. Tudni, ezt a tervet mindenki magájának fogja érezni. Ez a terv megvalósította azt, amivel indítottam a közös ügyet, és innentől fogva ezt a tervet a város minden lakója magáénak kezeli. ami azért fontos, mert ha másfél millió ember elkezd dolgozni azon, hogy megvalósuljon valami, akkor ez a valami bizonyára meg is. Fog ez valami bizonyára, hogy nem fog megvalósulni. Ezennel is teljesen mély és alapvető ellentmondásomat jelentem minden regiszterben azzal, amit Miklósi Endre barátom mondott. Először is a fővárosi közmunkák tanácsának a mitológia építését abba kellene hagyni, és a lebontását kellene elkezdeni. Most, amikor sokan úgy gondolják, hogy hát ez egy napi lévő dolog, és megpróbálják, Megcsinálni. A fővárosi közmunkák tanácsának tevékenységét itt most méltatlan lenne azért két percben megvitatni. a javaslom, hogy egyszer kerítsetek rá Ma volt, erről már beszéltünk. Mikrofonok előtt. Érdemes, különösen annak a fényében, hogy most újra fölmásztás történik. Nem volt az olyan jó, de most nem erről akarok beszélni hanem a milyen tisztelt lakosságról, a lakosságról általában két csoport szokott hivatkozni. Az egyik az, aki hatalomban van, a másik az, aki hatalmon kívül. Aki hatalomban van, azt mondja, hogy kérem, minket megválasztottak, a nép ezt akarja, igenis bontsuk le a láncidat. Mert hát viszont mi ugye meg vagyunk választva, a nép hangja, és a többi, és a többi. A másik pedig azt mondja, hogy mi kérem szépen ne bontsuk le a láncidat, mert hogyha a népet idehoznánk, és megvitatnánk a dolgokat, és a többi, és a többi, akkor a nép azt mondaná, hogy nem. Most ezek szemben a fönséges nép az ülés nézi a televízión a Golden Gate hidat, hogy hogy kergeti egymást mondjuk két rabló és a Pandur, vagy néz valami más valóságsónak nevezett hazugságsót a televízióban. A népre nem lehet hivatkozni, teljesen érdektelen, hogy ő mit akar, nem tudja, hogy mi a jó. Mi viszont tudjuk, és ezt ne ki kimondani, vannak emberek, akik tudják, hogy mi a helyes. Ehhez még egy dolgot el kell mondani, bizonyára ismétlés lesz. Más hullám élünk. Egy emberi életciklus, ez mondjuk 70 év Magyarországon, ebben a 70 évben akar mindenki mindenfélét belezsúfolni. Egy város életciklus annál sokkal hosszabb, Budapesten mondjuk 2000 éves. Nyilvánvaló, hogy azok a rezgések, amik egy város életét jelentik, azok sokkal hosszabb hullámon ö, történnek. Ezt a 98 mhz ugye el lehet mondani. A hosszú hullámú adást Már itt ultra-rövid hullámot történnek ultra igen. igen, igen. De a hosszú hullámú igen. adást viszont lehetne úz is fogni, megszüntették egyébként. Igen. Na most ö, éppen ezért nem lehet egy ilyen kérészéletű társulatra, ami a főváros lakosságát, mint a tömeget jelenti, bízni. Egy olyan fontos dolgot, mint a következő nemzedékek hosszú sorának alakul helyett. Igen, és ö, tudni kellene, hogy mi van, és viszont, itt a harmadik dologról, amiről Miklós Jendre beszélt, azzal viszont milyen egyetértek, sőt kiegészítem, igen, tervezésre, gondolkodásra ö, van szükség. Ö, ez egész egyszerűen elképesztő, hogy a fővárosban nincsen egy Budapest kutatóintézet, nincsen egyetemi tanszék, ami Budapesttel foglalkozna. Nem az, hogy egy Budapest jövőjét nem ismerjük, hanem egész egyszerűen nincsenek azoknak a tényeknek és adatoknak a birtokában a döntéshozók ami alapján tisztességesen el lehetne készíteni a tervet. Most a tartalmától függetlenül, hogy egyetértek vagy nem értek egyet, de hát egyszerűen nem tudjuk, nem tudják, senki nem tudja, hány ember lakik, hogyan él, mit csinál. Egyébként ennek a egész, visszatérve magára a második minden nyomcímanyagra, pont ez a javaslatok között egy, egyik hangsúlyos javaslat volt, hogy alakuljon meg egy olyan stratégiai tervezőcsoport, amelyik a napi kényszerektől és a napi problémáktól ö, függetlenül fog, képes foglalkozni a hosszatávú összefüggésekkel, kutatni ezeket a kérdéseket, és a legjobb megidődése szerinti ö, javaslatokat tenni a főváros feletése felé, ismétem a napi kényszerektől függetlenül. Ez, ennek a csírájában mennek volt ebbe a csoportba, és akár lehetett is volna belőle valami, de aztán olyan döntés született, hogy erre úgy tűnik, hogy a városnak nincs szüksége. Később aztán lett még egy ilyen bátratalan kezdeményezés, még hozzá egy fővárosok képviselő részéről, aki az idő már nem képviselő, sőt azt hiszem, hogy már egy, egy más helyen tartózkodik, de, de abból se lett semmit, tehát hiába még a, a, egy, egy tanácsnok kezdeményezte, ezt a stratégiai csoportot, azt hiszem négy évek később, akkor se tudott részre jönni. Tehát ebben már azt kell mondjam, hogy tudatos döntés van. Tehát nem az, hogy elfejtették volna. Visszatérve a Bérának az iménti felvetésére, nagyon örülök neki, mert segített a, a dolgokat pontosabbá tenni. Tudni, hogy igaza van abban, amit mondott. Következésképpen félreértést kell most valamelyes félrehozom. A nép az nem azokat az embereknek az összesség, akik most élnek, és akik demokratikus többség alapján ilyen olyan dolgokat meghatáznak, hanem a nép mindazok, akik több száz évvel ezelőtt is éltek, és a magyar népbe Kosút Lajos vagy Rákóci Ferenc is természetesen beletartozik. Továbbá a nép mind azok, akik több száz invól is élni fognak, vagy legalábbis nagyon szeretnénk, hogyha élnének. Úgyhogy ilyen értelme felfogott népnek azok, akik ma éppen vannak és döntenek, csak egy kicsin szegmens, akinek a felősége persze óriási a jövő iránt, de mégis meg kell mondjuk, hogy nem azonosak a népen. A egy demokratikus néppokat, semmiképes azonos a népnek az akaratával, a valami pillanatnyi kifejeződő dolog, a döntések születnek, de ezt a különbséggel legyünk alapvetően tisztában. Én így értettem a nép fogalmát. No, most, ami a, ami a, a, ami a nép megkérdését a tervezést illeti hát én nem fogok elvi magyarázatokba bocsánatulni, nem mondok egy konkrét esetet. A konkrét eset a következő. 80-as évek végén, amikor uh, már úgy nagyjából üledezett a, a rendszer, Budapesten mindenféle óriás beruházások lógtak a levegőben, főképpen közlekedési természetűek, csak hogy az éges világon minden ellen a lakossági tiltakozó mozgalom kezdődött el, és a közegedés tervezők pedig akkoriban uh, úgy megfélemítve voltak, némleg nem mertek belevágni uh, uh, a dologba, mert féltek, hogy a politikai vezetés kiátrál esetleg a hátunk mögül. Ezért aztán, hogy mégis uh, valamit csinálhassanak, elhatározták, hogy most megpróbálják, megkérdezni, hogy volt -e, hogy mi a fenét is akarnak az emberek, mi lenne jó, mi mint szakemberek bevalljuk, hogy nem tudjuk, vagy ha tudjuk is nem merjük erre öltetni. Na erre aztán megindult egy, egy borzasztó érdekes hát szársalmi tervezési folyamat, olyan 89 indult meg, ha jól emlékszem. A dolog lényege az volt, hogy összehívták az érdeklődőket úgy szabadon. A, aki érdeklődő, természetesen az érdeklődőkbe döntő szerepben olyan környezetvédők, várostelvezők, tervezők, voltak, akik igazából nem, kapta, nem ö, ö, kaptak lehetőséget a, a nézeti kérvényesítésére. A szakmai általában igen jó felkészült emberek voltak, de ez nem volt egy átkörű dolog, mert bárki, akit érdekelte az ügy, bemehetett és elmondhatta a magáit. Ugye ezek a rendezvények hihetetlen érdeklődés mellett zajlottak, le a műegyetemnek az auditó maximuma rogyásig tele volt emberekkel, és a maratoni vodi volt, délután este kire. Cí. Így tartott az egész névi szünetek, aztán akkor mindenki férholt volt a fáradtságtól, akkor aztán feloszult a dolog. Na most ennek az egész megbeszélés sorozatnak volt egy felépítése. Olyan felépítés, a logika elvét követi. Hát először is kérem, nézzük meg, mik a problémák. Aztán nézzük meg, mik az értékek, amiket szeretnék megvalósítani vagy megvédeni. Aztán nézzük meg, mik a célok, amik az értéket megyük megvalósítani. És akkor nézzük meg a célokat, milyen eszközökkel lehetne elérni úgy körülbelül ez volt a dolognak a lényege ö, ö, hozzáértő szakemberek vezették az üléseket lelkismerte jegyzőkönyvet vezettek a hozzászólásokról és azokat az eredményeket amiket a megbeszélés végén nagyjából kikristálisodtak azokat szépen leírták és a jelenlévő közfelkiáltásra megszavazták. Két év jött a következő megbeszélés ami azzal kezdődött hogy ezeket az előző alkalommal elért dolgokat valaki felolvasta hát igen akkor erről lépjünk tovább erről az alapra. Most. A dolog, tehát fárasztó volt mindenki számára, de hihetetlen hatékossága haladt előre. Ott voltunk a küszöbön, hogy a főváros számára meg tudjuk alapozni az új korszaknak a teljes közegedési koncepciót, ami most már a város összes mindenféle érdekét a környezetvédelemtől kezdve a befektető kik figyelembe tudja venni. Tehát eddig a pontig jutott el ez a típusú társadalmi tervezés. Az első ilyen volt Magyarországon, teljes mértéken megfelel annak, amit az időt a legfejlettebb nyugati demokratikus országok alkalmaztak. Ekkoriban nagyon boldogok, felhőtlenek voltunk, mert azt hittük, hogy végre megvan a módszer, és Magyarországot ezen az úton, és Budapestet benne, ezen az úton lehet kifezetni a káoszból, a szebb jövő felé. Hát, ez nem történt Hát ez, ez, is. Nem, történt, ez nem történt meg, és Jannos, a leg, legszomorúbb, amit meg kell mondjam, a következő. Ez egy remek dolog volt, és ez egy önmagában álló, köve az időnek, amire semmit nem lehet építeni, ezen föl, vagy beszélünk. Tehát, amit elmondtál, ez egy rendkívül tanulságos példája volt a zsákutcának. De, De miért ment zsákutcába? ez zsákutcába, vagy látszólag? Azért ment ez zsákutcába, mert azok, amiket ott akartak az emberek, nem valósultak meg. Azért, mert, nem, mert azok, nem akiknek meg, meg kellett volna valósítani, azok nem is voltak talán jelen, mert azokat ugye, később választották meg. Ugye, ez egy kérdés. Ez egy kérdés, mert vajon meg kellett volna valósulni? Miklós Endre azt mondta, hogy hát a különböző érdekeket figyelembe vették, talán mégsem elege, elég, elegendő mértékben, Hat, bizonyos hatalmi és egyéb érdekek nem lettek figyelembe vettek, volt. valamilyen okból ezek a dolgok nem jöttek létre. Na most, felesleges volt ez a beszélgetés, természetesen nem volt az. Felesleges és... Uh, haszontalan dologja volt-e a második millió, természetesen nem volt az. Itt él bennünk, ha másunk van a uh, hármunkban, uh, remélem most már benned is, mint riporterben, hiszen látom a szemedben az érdeklődést, azokban az emberekben, akik uh, ezt a rádióadást hallgatják, akik ugyan nyilván kevesebben vannak, mint mindenféle uh, sokkal gyöngébb uh, műsorok, de nyilvánvalóan sokkal uh, kiválasztottabb emberek, mint uh, amik másokat hallgatnak. Uh, ami szellemített, az nem tűnik el véglegesen, nem tűnik el a második millénium, mint ahogy az akkoriban, az előbb említed, hogy mondjam, társadalmi tervezésen tűnt el, viszont még máig sincsen meg, mondjuk az autópályák bezárása, tehát az M1-es és az M3-as autópálya összekötőtése Budapest elkerülésével, és a lehető legrosszabb kompromisszumon épült egy rossz híd, a Lágymányosi híd néven rossz helyen, sorolhatnánk a dolgokat, de ne, nem lehet türelmetlennek lenni. Szóval nem a mesterség, az urbanisztika mesterség és a politika mestersége sem gyémánt csiszolás. Tehát nem brilliánsokat készítünk, ami csak egy módon lehet, és csak egy sorrendben, és csak egy technikával, hanem valami más. Itt nem valami másról van szó. Most -e? hadd mondjak én valamit, mert most nem szeretném azt, hogy még egyszer visszaugorjunk, hogy mit, miért nem sikerült. És, és tudom, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, mert túl sok minden nem sikerült. A telefonálunktól türelmet fogunk most kérni egy kicsit, mert ezt, ezt a gondolatot fontos, hogy megtaláljuk. Én, én, én azt, arra vagyok kíváncsi, hogy hogy ti, akiknek olyan mértékű mondani valójuk van, és hát nem csak hárman vagytok, azért ezt most már mi tudjuk, mert ez a, ez a, ez a ö, kapcsolat, ezért hosszabb távú, tehát ö, szerencsére nem csak hárman vagytok, akik így gondolkoztok, de, de ebben a kérdésben mindenképpen a, a, a, a, a kinduló maghoz tartoztok, vagy, vagy a kindulási pont azok ti vagytok. De lehet-e olyasmit csinálni, hogy ez a társaság, vagy ezek az emberek, akik ezt megértették, hogy miről van szó. tudnak -e egy olyan lépést váltani, ahol azt mondjuk, hogy oké, okay, a múltban olyan falakba ütköztünk, ami a rendszerből fakadó probléma. Ha csak egy dologra gondolok, én most mondjuk, hogy kívül áll a két. Jába Csász egy megbeszélést a műegyetemen 89-ben, hogyha mit tudom én, 90-ben egy egészen új vezetőséget választanak politikai döntés, ugye választások alapján, aki nem volt ott, és nincs neki érzelmi kötődése, tehát az ő számára ez, ez egy, ez, ez ha elmesélik, még akkor, akkor is csak történet. De hát ő neki nincs élmény ezzel kapcsolatban. Márpedig a döntések többé-kevésbé pszikai meggyőződés alapján történnek. Tehát még akkor is, hogyha egy döntés mi rossznak vagy tévesnek gondolunk, valaki a, a, a, a, a belső meggyőződését adja. Lehet, hogy ezt valaki lepénzelte egy nagyon szélsőséges esetben, ha korrupció van, de akkor ő arra szavazott. És, mi, és, és szavazhatna arra is, hogy, hogy ti, akik tudtok valamit, ezt az ezt a emberi szinten való hogy mondjam, kapcsolatkeresést, és ez nem lobbizás, hanem ennél egy magasabb szintű és talán hatékonyabb dolog, egyfajta személyes, kontaktus, kapcsolatépítés formájában továbbvinni. Mert itt most a falakat nem tudom, hogy hogy lehetne áttörni, mert attól tartok, hogy minél jobban kristályosodnak -kris azok, hogy milyen álláspontok vannak, ezek a falak annál világosabban vastagok maradnak. Ö, igen, és a törelmet kérünk a hallgatóknak. Igen, ez kétségtelően így van, el. és nagyon is igazad van, amikor azt mondod, hogy, hogy, hogy, hogy miért rossz valami, és rossz valami, annak az ismétlésével nem sokra jutunk. Azért ülök itt, én magam részéről már megint, és beszélek, és mondom el a dolgom, mert úgy hiszem, hogy hát ennek van eredménye, ez lehetséges, nem egyszerűen kipanaszkodni akarja magát az ember, az tényleg jó lesz, de hát az ember azért nőse ember, hogy a felesége vállán nem? az nem tartozik viszont a rádió nyilvánosság elé. És ez egy eredmény. Hát van egy civil rádió, ahol ö, leül három ember, egy riporter hallgatják ezeket a rádiókat és beszélgetünk arról a második milléniumról, ami nem kudarc, hanem csak nem gyorsanható, ö, ha sajtó, már bocsánatot kérek, mm -hmm. hanem valami olyan olyanféle gyógyszer, ami az ember a város csontozatába kezd beépülni. Ez benne van Budapestben, ugyan nagyon pici, nagyon apró molekulák, de benne van Budapesten, és nem lesz olyan pillanat az időben, amikor nem létezik a második millénium. Mert ez van. Ez a terv létezik. Ez van és egyre több emberbe fog élni, más emberekbe természetesen más tervek fognak élni, és ez nem, jö, nem rossz. Örödök, és köszönöm, hogy ezt mondod a második, mint de alapvetően ez szemléletmód az, ami be kell, hogy épülve legyen a város csont, csontolatába, ahogy mondod, és ez az, ami nem szabad, hogy sohasem megszűnjön a jövőben és az időben. Tehát ez a fajta hozzáállás és szemléletmód az, ami mindig jelen kell, hogy legyen, és ez az, ami erősödnie kell. Ez az a bizonyos dolog, amit gyógyszennek mondhatunk. Mm -hmm. Nem az a kétkötetes munka, ami előttünk van, mm -hmm. hiszen ez tíz évvel ezelőtt íródott, és sok minden, bár nagyon sok minden, sajnos azt kell mondjam, hogy aktuális, belőle ettől függetlenül mondom, hogy a hozzáállás és a szemléletmód az, ami nem, nem szabad, hogy megszűnjön, sőt, jövőben ez egyre nagyobb szerepet kell, hogy játszan Nálunk még megvan, és megkérjük, hogy mondja el azt, amit szeretne. Halló, szervusztok, parkerezetes vagyok, itt már úgy ideje hallgatom a műsort. Igaz, hogy nem pont a legelejétől kezdve, de amikor így lehetőségem van ezt a, tehát az a téma, ez nem is elég érdekel. És hát néhány megjegyzési így bennem, de még mindegyik előtt szeretném megkérdezni, hogy ennek a konferenciának az anyaga hol férhető hozzá, mert ezt, ezt szeretném azért üzletesebben én is megismerni ez a, amiről itt hivakkoztatok az adásban. Tehát hogy hogy lehet hozzáférni a Igen, az, az interneten megtalálható az... vagy nyomtatott formában van meg, illetve mi a címe? Tessék! Nyába hát jó, jó a kérdés, hogy ö, valaban a eddig valaban nem gondoltunk rá, mert amikor ez készült, ismert több mint tíz évvel ez volt, akkor az internet még -egy, egy cipőben járt, ahogyan volt még, tehát akkor még ez nem gondoltunk rá, vagy fel sem erült, hogy föl kellene tenni. De hát ha valaban, hogyha ilyen igény van, akkor megfontolást tárgyával tesszük, hogy. hogy Várjuk a jogi helyzet az az, hogy ezt a fővárosi önkormányzat rendelte meg, ott készült, ők fizették ki a hát jogi magyarul akkor az adófizetők pénzéből készült, tehát akkor feltételezem, hogy tehát akkor az adófizetőkre is tartozik. Így van, tehát én a szempontból legitim értem, hogy ennek... Ez... Tökéletesen egyetértünk, hogy őnek be kell menni a fővárosi önkormányzathoz, ott a megfelelő, akár a ügyfél irodán, azt kell mondani, hogy ön kérje a második millénium című tanulmányt, amit eh, olvasom. A második millénium az mikor készült? Mert... 1993-ban és 1994 októberében készült az Igen. egy kiegészítő részt. Ennek, önnek joga van ebbe beletekinteni, és joga van ezt megnézni. Ez nem titkos, nincs semmiféle ilyen rejzi, jelzés rajta. A törvények szerint ezt látni lehet. Ugyanakkor ez nem egy olyan nyilvánosságú dolog, amit meg lehetne vásárolni a könyvesből, de bár nagyon jó volna. És ön tehet egy javaslatot a Fővárosi Önkormányzatot, hogy ön ezt az anyagot tegyék föl az internetre. Miért nem? Nem jelent költséget, különösen költséget. Én is azt gondolom, hogy tehát ezeknek az adatoknak, hogy ha, ha már, már egy, egy, egy integrált formában, vagy, vagy legalábbis így, így egy megérthető formában összesűrített részét azért nyilvánosság elé lehetne csöpögtetni, akkor szépen fokozatosan, ha nyilvánvaló, hogy először a leglátványosabb, és hát a, a leg érdeklődésre számot adhatóbb részekkel azért be lehet csöpögtetni a köztudatba. Szóval én erre mondjuk érzek lehetőséget. De még egy dolog így, így megragadta a figyelmet, ugye itt, ami, ami volt ez a polémia a fővárosi közmunkák tanácsáról, egy ugye két teljesen éles ellentétes vélemény fogalmazódott meg, és hát valójában én bennem ez az egész úgy csapódott le, mert ezt én is érdekes jelenségnek tartottam. Ugye annak idején ez két dologról volt híres, az egyik dolog az, az, hogy ugye csöpögött a korrupciótól, tehát ugye a korrupciónak, a panamáknak a melegágya volt, és hát végül is ezek a, ezek a botrányok tették hírhetti ezt a szervezetet. Ugyanakkor a másik dolog, hogyha itt most kinézünk az ablakon, ugye azt látjuk, amit, amit annak idején létrehozott ez a, ez a testület. Tehát ugye a mai napig uh, ható módon formált a, a, a város képét, és, és valójában, hogyha ezt a kettőt összeakjuk, akkor nem tudjuk egyik... Uh, mellett se letenni a garaszt, nem azt kell sajnos mondjuk, hogy az a, az a korrupció, ami annak idején ugye a múlt század végétől elhatalmasodott ebbe a testületbe, az gyakorlatilag ennek a fejlődésnek az ára volt, tehát ma ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy ez a demokrácia ez nem ára. Egy, Kérem, ez nem így van. Ez egy nem bizonyos van. fokú korrupció. Most itt ugye a kérdés csak az, hogy ezt a korrupciót mennyire lehet, tehát mennyire kell magas árat fizetnünk a demokráciáért, mennyire lehet ezt leszorítani. Nem így van tudni, hogy az erkőstelenségnek és a tisztességtelenségnek nincs ilyen alternatíva, nem lehet azt mondani, hogy hát kérem szépen addanon csapok száz embert, de a száz egyediket már nem, és attól kezdően egy rendes ember nem, akkor. Így van. Ugye ezt szokták volt mondani, hogy rendszerváltás idén általában ezek az emberek most már a Kajmán szigeteken nyaralnak, hogy hát ennek ára van, mert hát ahol a fát vágják hullik a forgács, nyomtató nem kötik be a száját, és a többi, és a többi. Ezzel a tisztel, maguk tisztességtelenségét palástolták. Ennek a következménye az a szörnyű állapot, hogy ma a politikusi szakma és a politika, mint mesterség a legundorítóbb nézetbe látszik az emberek között. Egyéb iránt ez egyik oka volt, hogy jó magam is abba hagytam. Ebben de... teljesen igazuk van, csak ugye az a baj, hogy tehát az ember kényegy idő után abból hogy ilyen idealisztikusan lássa a politikát. Tehát sajnos tudomásul kell venni, ha mondjuk mondjuk nem akarunk egy autoritártípusú típusú uh, városvezetés, és akkor most tényleg ne szakadjunk el ilyen nagyon messzi dimenzióba ettől a a Budapest mert ugye itt végül is ez többször felvetődött, hogyha lenne egy olyan autoritás gyakorlatilag, vagy nem is mondom azt, hogy antidemokratikus, de minden szempontból azért valamennyire vagy etatista, vagy elitista megközelítés, mondjuk a várostervezésnek és a, a város jövőjével kapcsolatos meghatározó döntések meghozatalának, akkor gyakorlatilag azért az, az, az elég messze vezet minket a demokráciát Ott. Így, ha mondjuk ezt el tudjuk fogadni egy alapkiinduló pont és akkor ezen az inercia rendszeren belül mozgunk, hogy hogy, hogy a demokráciánál jobbat még nem találtak ki, ahhoz sajnos hozzátartozik bizonyos fokú korrupció, vagy ha nem korrupció, akkor valamilyen. Nem tartozik fokú... hozzá. Nem tartozik hát... hozzá nekem hát A gyakorlat azt mutatja, tehát elképzelhető, akkor elméletileg biztos van olyan demokrácia, ahol nincs, csak én még ilyet nem láttam. Tehát az a... Ö, ugye világ nincs olyan, tehát nem tudom. Ezért ne ez mondom mondani, tehát. De ezt nem lehet tudomásul venni. Szóval, Jó, hát... Amennyiben ön ezt tudomásul Nem veszi, tudomásul vesz az, az ember, de hát próbálja minimalizálni azt, tehát még mindig abból kisebbik rosszat válaszuk, mindig, mint de végig is itt most nem is a korrupció miatt telefonáltam be, hanem itt azok a problémás döntések egyébként, és mert a budapesti Vét szerintem ez pontosan meghatározza ugye ez a jelenlegi alkotmányos berendezkedés, ez a négy éves választási ciklusmodell, tehát ami, ami olyan, olyan paradox helyzetekhez vezet, amikor mondjuk egy, egy városvezetés bebetonozza a forgalmat a, a városba előre 15 évre, azt egy olyan döntéssel tudja megtenni, hogy azoknak a beruházóknak, akik ugye 10-15 éves megtérülésekkel de sokszor ugye ilyen parkolóházak esetében 30 éves megtérülésekkel dolgoznak, azoknak egyszer beengedi a belvárosba akkor akármilyen jóindulatú, akármilyen felvilágosult és akármilyen jól látja Budapest a következő ciklus, vagy következő utáni ciklus város vezetése, egész egyszerűen ezeket a gazdaságilag előre 30 évvel bevetonozott döntéseket nem tudja megkerülni. De hogy nem, meg lehet és meg lehet törni ezeket a dolgokat. Ne higgye, hogy a. Hogy a, a a menedzsment tervezi a város. Szóval ne felejtjük el, a menedzser az az, aki valami létező dolgot menedzsel, Hát ez a, innen származik a szó, a menedzser az nem tud teremteni, épp ezért marhasság, amikor menedzser vezetést akarnak mondjuk most. Éppen sajnos most pont egy ilyen válságmenedzser válság válság vezetés van. Tehát hát a válságot menedzsmenttel nem lett megoldani. Ez a hát valahogy de... kormányozzuk el Budapestet, azt majd kibírjuk a következő négy évig. De ez szóval... sajnos most ez megy, ezt én is látom hát, egy bizonyos politikai szinten ez nagyon sokan remekülőnek, de valójában nem erről van szó, és ne haragudjon, hagyj hívjam föl a figyelmét arra, nagyon jellemződjön, azért telefonált be, hogy a fővaracsi közmunkák tanácsának a sötét korrupcióról beszéljen, ami ténylegesen volt, megtörtént, egy Szekeres József nevű illető írt róla egy alapvető könyvet de nem ez volt a lényeg ez. én nem ezt kifogásoltam nem szeretem a korrupciót, mint hallottam sőt az a véleményem, hogy lehetséges a tisztességes világ én azt kifogásoltam, hogy bizonyos telekosztások, például a Budapest belvárosában amit szétvertek a Fővárosi Közmunkák Tanácsának közreműködésével azok történtenek, és ilyen szakmai jellegű kifogásaim vannak. Nem, nem erkölcsi alapon mondtam, nemet azért ezt tisztázunk. És hogyha elkezdünk valamiről gondolkodni, ne rögtön a zsebekbe turgáljunk, és ne főleg a más zsebébe. Ez, ez félrevezető dolog. Hagyója mönte miatt. Tehát nem, nem, itt, nem az a gond, hogy ellopják a fővárost, hanem az, az a gond, hogy málik a főváros. Egyszerűen szétmenj az egész. Hát igen, csak sajnos, hogy a politikusainkat tekintve hozott anyagból dolgozunk. Tehát mi, mi a választópolgárok, Tehát gyakorlatilag... Sőt, még mi magunk is hozott igen, igen. Ez ezért, ezért próbálna az ember egy olyan modellt, modellt Vázolni, vagy egy olyat ö, meghonosítani, ahol ezeket a tényezőknek a, ezeknek a, tényezőknek a káros szerepét minél kisebb lehetne csökkenteni. Tehát ami egy ilyen politikus állományjal is el tud működni, úgyhogy a városnak mondjuk hosszú távon ö, kedvező döntéseket hoz. De hát ez igazából most már tényleg nem is az én aztán, csak okay. mondom, ez a közmunkaton, hát sütöttem meg a fülemet, meg hát mondom, ez a közlekedési koncepció, ez nekem a másik ilyen, ilyen szívügyem, ami ami miatt ugye nap mint nap pedig szomorúan a Én telefonált, és már is tett valamit a városért. Köszönjük szépen a hozzászólást. Köszönjük a megadást. Majd tettük az most. Nagyon jó voltál. Nagyon kiváló És én nekem viszont volna egy megjegyzésem általában mégis a korrupcióról. Ez a következő. Viszontagságos életemben egyebek között tervezés is tanítok, és ezen belül van egy fejezet, kénytelen vagyok foglalkozni a korrupció közgazdaság tanával. Csak a eredményét hadd a dolognak. Kivétel nélkül minden korrupció csökkenti a gazdasági hatékonyságot. Kivétel nélkül minden. Az a kérdés, hogy mennyire, egy kicsit vagy nagyon, egy kis korrupció kevésbé csökkenti, a nagy korrupció nagyon csökkenti, de mindenképpen csökkenti. Most a főváros, a, amit láthatunk, nem a korrupció miatt épült ki így, hanem a korrupció ellenére épült ki így. Tehát egy olyan korrupció volt, ami még a város fejlődését elviselhető szinten tartotta. Ha ez a korrupció nagyobb lett volna, akkor kétségkívül a város fejlődése is megakad. Hát ez még egy elviselhető szintű korrupció volt, de kétségű még sokkal jobb lett volna a helyzet, hogyha még ez az elviselhető szintű korrupció sincsen. Például megmaradt volna a Bélálta említett történik belvárosunknak a szerkezete. Uh -huh. Tehát ez az, amit említettél a közmunkák tanácsával, vagy, vagy ez, ez műsíteni, hogy ezt szibás döntésnek lehet minősíteni, a régi ősi. Igen, rész, igen. Ugye? most vannak természetesen olyan döntések, amiknek a horizontját igazából nem lehet látni, de ezt akkor is lehetett tudni, tehát a múlcát. Szá... Bocsánat, a 19. század 70-es éveiben is lehetett már tudni, hogy ez, ez nem jó. Nem jó a hatvani utcát, Naikosut, Lajos utca átvágni, a Gellért egyik ott hmm. következett. Amiből egy, egy szerencsétlen hír, a és rengeteg sok minden következett. Erre lehetett következtetni. Von, vannak természetesen előre nem láthatva, csak nehezen látható dolgok a legendás erre a, a urbanista szakmában a lócitrom és London esete ugye, tudósok kiszámolták, hogyha London fejlődése úgy megy tovább, ahogy megy, akkor egy bizonyos, az idő egy bizonyos azaz 1905. május 8-án a Big Ben tornyát ellepi a mert hiszen a, a, a, a ö, lovas szekerek és kocsik olyan tömegbe termelik. De azért, ehelyett jöttek az autók. De az autóknál elemben ma már kész tényként ugye van szmogriadó terv, és bizony, bár Budapesten talán mi nem kellett összem elrendelni, de hát, tudom én, Rómában, meg más helyen számos alkalommal el kell rendelni. Budapesten már volt az elmúlt tized-néhány mm -hmm. évben többször olyan helyzet, hogy el kellett volna rendelni a szmogriadót, mm -hmm. hanem akkor kiderült, hogy a képült magyarországi joglet nem alkalmasra, tehát nincsen, aki a szmogriadót elrendelje, és nincsen, aki mondani, ja, hogy Ez volt a probléma? Konkrét, konkrét esetről tudok mondani, hogy, hogy, hogy a mert kiderült, hogy a magyar jogrendez nem teszi lehetővé. Nem tudom, azóta lehet, hogy javult a helyzet, de mondom, ez egy konkrét eset volt, amikor el kellett volna rendelni a smogliadót. Uh -huh. Hát tulajdonképpen én is örülök ennek a véleménynek, ami a telefonáló révén most a, ö, elhangzott, ö, és valóban én is úgy gondolom, hogy álnyattal kell nézni a, a közműködő szerepét, de ahogy ő is fogalmazott, és csak rájövősítek, hogy elég, ha kinézünk az ablakon, Kicsit, voltak hibák, a belvárosnak a szétverését, én is nagyon súlyos hibának tartom, sőt, tehát a saját városházáját is lebontotta akkor a városvedetése, és akkor költöztek a mostani uh -huh. városházába, ami annak idején egy a kaszánya volt ugye, tehát azt a Petőfi által 48-as időben bejárt területet, e, etmentették a föld színéről, és, és egy, egész, egy a valóságos múlt helyett, egy műmúltat álmodtak mm. meg, de e, hozzá kell tegyem, hogy, hogy azzal együtt is boldog békeidő volt ahhoz képest, amiket most művelünk a városban. Szóval sikerült nekünk alulmúlnunk azt is, amit akkor csinálta, pedig akkor az hiba volt, tehát ha most nézzünk ki az ablakon, hogy most miket építünk, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon elkeserítő a helyzet. Tehát az egész, hogy visszatérünk egy pillanatra maga az a tanulmányhoz, a második mindennél címének a genezise, honnan van? Hát onnan, hogy ezekhez a 92-ben azt találtuk ki, hogy egy olyan jövőképet próbálunk összehozni, amelyik az ezért fordóra vonatkozik. Tehát kb. 10 évre, 15 évre néz előre. És az ezer fordulóból következett a második millennium, és maga a kifejezés pedig onnan, hogy ahogy Budapest az első millennium időszakában, 1996 körül egy amerikai ütemű fejlődési pálya mellett rengeteg értéket hozott létre, akkor jött létre az a Budapest, amit mi budapestnek tekintünk, amit mi szeretünk, amit idejönnek a külföldiek, amit Budapestet Budapestért teszi, ezek Budapest. Lehet az ektektikára hideget, melegebb mondani, de ennél rosszabb a csináljunk, mint amit akkor csináltunk, tehát ezt teszi a városot várossá. Tehát még egyszer mondom, amerikai ütemű fejlődés mellett rengeteg értékült létre. És akkor a rendszerváltás után közvetlenül úgy láttuk, pontosan amikor Mikosi Bandi alapján, hogy itt megint óriási pénzek lesznek, megint amerikai ütemű fejlődés lesz, és nagyon fontos, hogy ez olyan ö, mederben, olyan keretben zajoljék, hogy hogy az érdekeket nem csak hogy megóvja, hanem új érdekeket teremt. Tehát megint csak egy szabályozott medelben folyon ez a fejlődés. Ezt szerettük volna, erre hívtok fel a város megfigyelmét. Na most itt mondok megint valamit. Én úgy gondolom, hogy a telefonálunknak az egyik legfontosabb megjegyzése az az volt, hogy hol lehet ezt elolvasni? Hol lehet ezt hozzáférni? Ehhez ugyanis hozzá kellene férni lehet, hogy nem magához, ehhez a tanulmányhoz egy az egybe, mert való pályában ezt valakik megrendelték, stb. stb. és ez, ez, ez valóban érinthet jogi kérdés, bár meg lehet, el lehet kérni. Kéza, hát közpénzből készült. Közpénzből. Világos, de én azt mondom, hogy ez a civil rádió honlapjára, mit tudom én, beszkennel valaki, és oda föl lesz rakva, és én úgy gondolom, hogy erre talán van egy lehetőség. Nem tudom, hogy ezt, ha megteszük egy bizonyos engedély megkérdése hogy ez lehetséges -e vagy sem. Én azt gondolom, hogy talán nem lehetséges. Talán nem. Talán nem. Bár szerintem itt a szerzők hozzáállása is nagyon fontos, mert itt egyszerűen van egy jog, de maga az információ, ami benne van, az nyilvánosságra kellene, hogy kerüljön még hozzá abban a komplex formában, ahogy ez egyszer összejött, ami, ami azt jelenti, hogy valóban ebből kivonat, szemelvény, újrafogalmazása többi formájában, vagy kiegészítésekkel együtt, egy új mű vagy egy izéformájában egy, egy, ez gyakorlatilag nagyon könnyen publikálható, de az is lehet, hogy csak el kell kérjük. Igen, föltétlenül e, egyszerűen Budapest azon lakosának, aki ezt meg akar nézni, joga van megnézni, tessék bemenni a város az utcába és elkérni. Hát, e, tessék azt is követelni a város az utcába, hogy Hozzák az internet nyilvánossága elé ezt a dolgot. Most engedjétek meg, hogy arra fölhívom a figyelmet, hogy én más pozícióban vagyok itt, mint a két barátunk, Gábor és Miklós Endre. Én a, mondjuk így a megcélzott használó voltam fővárosi képviselőként. Most jó pár év után, majd tíznél több év után, megint erről a kérdésről beszélgetve úgy gondoltuk, hogy valamikor az őszön használók, vagy reménybeli használók, és a készítők, összejövünk és uh -huh. egy nah, beszélgetést uh -huh. szervezünk a második Millénium tanulságairól, a benne foglaltak tanulságairól, egész pontosan, tehát nem a létrejöttének a körülményeiről egyéb dolgokról, hanem mindazokról az értékekről, amik ebben foglaltatnak. Hát, ha megindul megint egy ilyen gondolkodás, én látok rá lehetőséget, a félvárosról való független a független a hatalma és gazdasági érdekeltől való függetlenséget jelenti. Én a pillanatban lehető függetlenséget, nem vagyok naiv, tehát a lehető függetlenséget. És ez csak javára lehet. A De ennek a beszélgetésnek vagy munkának, én gondolom a, a vezetésnek, kívül ugyanúgy partner részesek kell, hogy legyen. Reméljük, hogy ez ponta. így lesz, reméljük, hogy ez így lesz. Kíváncsian várom. Minden esetre elefánttal nehéz beszélgetni, hogyha, mm -hmm. ha az ember Hokedlin ücsörög. Mi most éppen Hokedlin csörgünk, mind a, mind a hányan. <sínt> <gül> Igen, ez a borzasztó, hogy tulajdonképpen mondjuk, hogy 10 millió ember ücsörög a Hokedlin, vagy mondjuk, a Budapest egy tekintetében mondjuk másfél millió ember ücsörög a Hokedlin, és mondjuk 60 ember, vagy 5 ember, vagy 10 ember, ki, ki az, akit igazából meg kell győzünk, vagy száz, vagy kétszáz, vagy mennyi? Van, van itt egy végzetes férértés, ami. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a politika, a politikai a... döntés, hát ez hány embernél születik? A magyar demokrácia születési pillanatában egy végzetes férétés áldozata lett. Általában egy megválasztott képviselő bármilyen szinten esetleg többségben úgy szokott érni, hogy kérem, énben benne van a választók bizalma. Magát nem választotta meg senki. Következésképpen nem értek, hogy maga mit mond. Én azt csinálok, amit akarok, mert hiszen engem választottak meg. Na most, hát sajnos túlzás nélkül mondhatom, hogy a magyar demokrácia ilyen emberi mentalitás alapján működik. Ez az egész viszont, hát úgy hülyeség, ahogy ennek semmi köze nincsen a demokráciához, ezt működőképessé úgy lehet tenni, hogyha ez a képviselő ennek a tevékenysége nem merül ki abban, hogy négy éveten kampányol maga számára, hanem az ez alatt a négy év alatt képviseli azoknak az érdekeit folyamatosan, akik őtet megválasztották. Most én, hadd mondjak, én itt, itt ellent szeretnék mondani, miközben nagyon alapvető dologban. Azt kapja az ember, amit választ, hogy a nem jár utána, és nem műveli magát abban, hogy, hogy amit választ az jó, és nem érdekli, mert megszokta 40, és előtte nem csak 40, egész feudális viszonyokig visszamehetünk, megszokta ez a nép, itt nem volt olyan értelme demokrácia, mint Amerikában, vagy nem tudom én hol, az előtt se, hogy, hogy a döntések a feje felett születik, ő bármit csinál, gyakorlatilag ő tehetetlen. Vagy kiügyeskedi magának, hogy politikus legyen, és én és láttam, hogy hogy megy az, amikor ö, ö, emberek, képviselők akarnak lenni, még engem is kértek annak idején, hogy izé induljak, és akkor láttam, hogy mi van, izé. mert láttam azt a motivációt, hogy az emberek többsége, aki próbálkozik, egy, egy egyszerű karrier lehetőséget lát benne, és, és nagyon kevés közöttük az, akit, akit a, tényleg a köz érdekében fűtene valami, valami, belső elkötelezettség. A aki van, az ki, kilép egy öt év vagy négy év múlva, azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebben a társágból így nem kérek, mert ez, ez, ez rám nézve már, már ö, ö, hogy mondjam, tehát engem sarasz be, hogyha ezek között no ülök esetleg. No de de mégis csak azok választják, tehát itt lehet, hogy van egy, van egy köztes állapot ami a, a mi vagy a ti állapototok akik azt mondják mondani, hogy emberek próbáljuk, próbáljunk egy kicsit tudatosabban gondolkozni. És te föl tudod világosítani, hogy hogy tudsz távlatokat mutatni, mert van hozzá kellő tapasztalatod, műveltséget, fölkészültséged. Meg tud tanítani neki, hogy ő másképpen nézzen, és amikor majd választ, akkor tudjon kérdéseket föltenni, mert most nem teszünk föl kérdéseket. Azt mondjuk, hogy elmérjük, hogy kicsoda valakire, ahogy éppen a, melyik erősebb a hang a, a sajtóból a felé hajlók, aki ügyesebb volt a, a kommunikációban, gyakorlatilag azt fog győzni. Na most Géza, hát hiszen ebben teljesen igaz az hogy csak annyit tudok szomorúan mondani, hogy Zsák megtalálta a foltyát ebben az esetben. Igen, de, de, hát, hogy de, de a demokráciában de... nem lehet újra mutatni a nevezetőkre, mert a, bárkit lehet választani. Ö... Tehát magunkat alázzuk meg, amikor amikor, ö, Ez... amikor szígyak, akkor azt kell mondani, hogy álljon meg a menet, mi vagyunk a hülyék, mi rosszul választottunk, alkalmatlan módon választottunk. Azt hiszem a hatalmi szerkezetek régen átalakultak, tehát uh, itt fölmerült a kérdés, hogy kik a valódi valódi hozók, vajon a fővárosi közgyűlés 66 tagja, uh -huh. a főpolgármesteri uh, testület, a főpolgármesteri kabinetem, egy külön társaság, vagy akár uh, az a kör, aki mondjuk a római parti csónakházba uh, jár uh, beszélgetni, van egy ilyen kör. Igen, persze, hogy ne? nem? Nem a fővárosi nagyüdülőleg, gondolok egy másik helyre kérdés az, hogy akkor kik hozzák ezeket a döntéseket, hogyan Szerinted milyen érdekek mentén. Én ebben a pillanatban nem tudom, és igazából most kevéssé is foglalkozom vele. Még rögtön meg is mondom, hogy miért. Egyszerűen azért, mert úgy hiszem, hogy az előbb emlegetett hosszú ullámoknak a gerjesztésébe kell, kell fogni, és erre van lehetőségünk. Nem szabad elaludni hagyni bizonyos dolgokat, például azt az egyszerű dolgot, hogy Budapest panorámája gyönyörű. Tehát, hogyha valaki mm -hmm. leáll a, a halászbástyán és lenéz Budapestre lehetőleg belép nélkül, ezt csak úgy mellékesen mondom, akkor egy nagyon szép város lát, hogyha leáll valamelyik szálloda elé, mert hát bemenni sajnos egy átlag budapesti nem tud, és ott mondjuk kapuccinót fogyasztani, akkor egy gyönyörű szép panorámát lát. Ez a panoráma, ez a szellemi valami, ez egy érték, önmagában való értéken ezt ez nem pénzért keletkezett, de pénzért lehet elrontani. Vannak uh -huh. rá nagy törekvések. Ha ezekről beszélünk, a közhangulat olyan lesz, hogy, hogy bizonyos dolgokat nem fognak tudni megtenni, akár hosszabb távon se. Ez nem jelenti azonnali, rögtöni rendet. Nem fog az megtörténni, hogy az egy órával előbb említett Clark Ádám tér, Korvint tér közti főutcai romlást hát hirtelen hétfő reggel elkezdik kiavítani és megváltoztatni. Ez nem fog megtörténni, de nem fog összedőlni a főutca 30 év múlva. Most erre megvan az össze, és ezt egészen komolyan gondolom, hogy fizikailag roppan össze ez a város, lehetséges. Lehet befolyásolni embereket, igen, és állítom, hogy sokan azért nem azért cselekszenek rossz dolgot, mert nem gondoltak a jóra, mert ebben a rohanó kommunikatív, kommunikáciára épülő világban, menedzselt világban, tehát nem teremtett, hanem irányított világban eszükbe se jut összükbe besőt nap lehetőségek. Ezért kell alternatívákat adni, akkor is, hogyha ezek nem úgy valósulnak meg, mint egy partitúra, ahol beinte a majd leinti a zeneket, és a kettő között volt egy csodálatos szinfónia, hanem valahogy hogy Pontosan nem tudom, hogy hogyan, de valahogy máshogy. Ezek, ezek itt vannak. Ezért csodálatos a számomra, hogy a mellett két oldalon önölő két ember már 10-20-30 éve alatt sem hagyta mind ezeket a dolgokat mondani. Ennek megvan az eredményes és meg lesz az eredményes, és a döntéshozók közül biztos vagyok, hogy egyre több lesz, aki, aki hát kevesebb rosszat csinál, és ez már nagy eredmény. Volt egy öreg barátom, kollégám, Percel Karcsi bácsi, szakma nagy akinek az volt a, a mottoja, ezt a favágó technikának neveztem el, hogy ott áll az ember egy fejszével egy nagy tölcsfa előtt, rájut a tölcsfa, a, derekára fejsz, a tölcsfa röhög rajta, mi az a fejszre csapás, de aztán akkor rájut kettőt, rájut hármat, rájut százat, rájut ötszázat, így egyszer csak a tölcsfa indulogni kezdés is hmm. Hát. A kisöleg ennek következébe hihetetlenül betonfejű volt, és méretetlen magacsága, évtizeken keresztül mondta mindig a magáé. Ebben a reményben, hogy egyszer csak eredményt fog tudni elérni. És meg kell mondjam, hogy ez a szívósága, engem mélységesen inspirál minden mai napig, és tudok ennél jobban csinál, mint ütőkütők folyamatosan ugyanoda. Hát, ha egyszer csak kidúl a tűrőfá. Most nem a konkrét tűrőfálról beszél, amiről imádok, imádok, Nem a problémamegoldásról. A ütés a támadás értelmében, hanem az, hogy az ember. Újra és újra el kell ismételni azokat a dolgokat, ami, ami, amiből eredmény egy pozitív dolog fog születni. Igen. És pont erre is alkalom ez hogy, hogy lehetőségünk van elmondani a nyilvánosság előtt, még a, a civil rádió nyilvánosság előtt ezeket a dolgokat, hiszen akkor többen, többen kellett tudjuk osztani ezeket a gondolatainkat, és így módon, hogy mondjam, tudunk valóban, tehát reményünk van arra, hogy ebből valamikor egy konkrét eredmény lesz, és az a nem éppen tölgyfal, de mondjuk az a hibás struktúra, hibás szerkezet netem inogni kezd. Ez annak a révén lehetséges, ha minél többet tudunk arról, hogy ez mi, hogy hibás, hogy hibás, hogy miért hibás és hogyan hibás. Tehát ö, ne csak azt vegyük észre, hogy előttem ez a hülye már meg én nem megy, meg piros a lámpa, meg kártyú van az úton, hanem mögötte lévő struktúrát, az rossz szerkezetet, ami miatt az a tünet ugye? Fenerőt. Most el, szerintem azért az is kell, hogy ha ez jól működik, és itt szerintem van egy óriási lehetőség, nem tudom pontosan mi az, amire gondoltál, hogy mi az, ami az a Beszélgetés, vagy dialógus, vagy valami, ami, ami terveztek, hogy annak van-e valami formája, vagy nincs. De hogyha még azért erről szeretnék egy-két szót hallani, hogy mi is van tervez de hogyha ha ez a fajta társadalmi párbeszéd nem fog létrejönni úgy, hogy a nép kezdeményezi. Mert, mert ezt senki nem tudja és meri kezdeményezni, mert nincs hozzászokva, és csak, csak az emberek kis problémával rendelkezik mindenki, és ezt a kis problémát akarja elmondani egy olyan helyen, ahol azt a kis problémát nem tudják megoldani, mert nem lehet a polgármesternek azt mondani, hogy a szomszédom most nem tudom engem zavar, hogy nem tudom én mi, mi van, mert ez, ez így nem működik, mert szerencsétlen sem tud ebbe közöre Meg kell találni azt a közeget, ahol, ahol ezek a, az elégedetlenségnek és a, a, a minőségi e, hiány érzésnek a, a, a, a, a problémája át tud formálódni, és egy témává tud válni, ahol, ahol mindenki be tud kapcsolódni, a szóval másik oldalról minden vezető is ö, választó, és lakos, és, és, és izé, ő is, ő sem érzi feltétlenül jól magát. Annyira nem érezheti jól magát a főpolgármester Budapesten, hogyha, ha a Budakeszin lakik, és akárhogy nézzük, ez lehet ezer mindent mondani, de egy iszonyú rossz jelkép a részéről, és az se jó hogy hogyha terepjáron jár Budapesten, mert csak azzal lehet a kátyúkba közlekedni. Ez az ő részéről egy, ha nem is volt tudatos, ha tudat, tehát ha pszikai, pszikai jelenségként veszem, nem úgy, mint egy ember, aki most nem tudom mi, most sok pénze van, és ilyen autója van, vagy, vagy nem tudom mi, hanem, hanem valahol a tudatában ő a kritikáját adja annak a szituációnak, amiben, amiben ő nem tud előrelépni, mert így vagy úgy, vagy amúgy elveszett benne, és tekintsük most őt egyszerűen egy embernek, ha őtől függ valami, hogy én úgy látom, hogy ne kezeljük egyszerűen egy bűnös ízé, gazember valakinek, hanem valaki, aki elveszett egy dologban, mert ő nem ezt akarta meggyőződésem. Ha az édesanyjával leülne a konyhába, akkor azt mondja, fiacskám elégedett vagy azzal, amit csinálsz? Hát szól, ezért, ez így nem. Tudod, valahogy valamit elvesztettem, tudod. És a politikus is ember. De amikor a, egy választóval szembe kerül, és csak támadás ér és a bizony, a, a, amikor azt mondta, hogy a rossz konstrukció, a hí, múlt hibá, és a többi, és a többi akkor ez, ez még mind támadás szinten ért, ért, érzékelhető. Miközben erről tudnunk kell, hogy valami nem jól működik. De őt is meg kell tudnunk győzni, hogy most te egy rendszer része vagy, és hogyan lehetne ezt jobban, meg lehet nekik is ugyanolyan értékes megjegyzések vannak. Hát na, röviden most csak ennyit akartam erre reagálni, de ö, szeretném arról a többet hallani, amit mondtál. Ami a tényeket illeti, ö, Kolondzsia Gábor barátunkkal, a urbanistikai társaság Pesti ö, csoportjának elnöke, Beszéltünk arról, hogy a Társaság és a Kékforrás Egyesülete, aminek én vagyok az egyik tagja, valamikor az őszön, tehát október-november táján, ez technikai kérdés, hogy mikor tudjuk megtenni, egy beszélgetést kezdeményezünk a második millénium egykori résztvevővel, tehát azokkal a szakértőkkel, akik ezt a munkát csinálták, például Miklós Endrével, és hát még több remek nevet lehetne el sorolni, sajnos már nincs mindenki közöttünk. Másrészt pedig azokkal, akik akkor valamiféle tanulságot át tudtak volna vinni az ő gyakorlatukba, akár politikai, akár várostervezési gyakorlatra Gondolunk. Egyszerűen nézzünk szembe azokkal a leírt dolgokkal, azzal a jövőképpel, amit ez a lehetséges szenáriuk, ahogy itt elhangzott, melyik valósult meg, milyen módon, miért, mi következik ebből a tervezésből. Szeretnénk ezzel természetesen hát valamit tenni a városért, és szeretnénk, hogyha egy, egy, a sokféle közös gondolkodás, ami van, mellett egy ilyen hang is elhangzana, remélvén azt, hogy hát ez minél erősebb visszhangot vált ki. Én a magam részéről titkon remélem azt, hogy, hogy egy újabb második millén, amit nem tudok, hogy megfogalmazni, kellene egy ilyen frappáns nevet, ha a halmarik nevelj, nem várjuk az... meg, az már nagyon odébb. <gül> De hát, tehát valami optimistább névvel valami, valami elindult. Ezt a második, második évtized mondani. most. Ezt, ezt, az ezt az európai gyakorlatban úszorleg csinálni, mert plusz jellet tesznek hozzá, tehát második millénum plusz, vagy valami elindult be kell, hogy fejezzük a beszélgetésünket. Én nagyon köszönöm, hogy elmondták, amit elmondhatok, és erről a lehetőségről, illetve erről a beszélgetésről, erről még szeretném, hogyha majd, ahogy ez formálódik, többször szóessen, ez mennyire nyitott, ez egy teljesen nyitott bárki által látogatható összejövetten lesz, vagy ez egyelőre inkább egy szakmai, és aztán nem zárt körül, tehát végül is, ő, aki érdeklődő, azt természetesen örömmel látjuk. Hát ez azon múlik. Akkor szervezés kérdése, hogy ma idejében a megfelelő médiákban erről hír legyen. Ezt majd hogy, akkor tudják majd akkor. És remélhet, hogy mondani, hogy... Hát igen. Hallatok, hogy meg már az idejében. is, hogy ez a beszélgetés, hogy ez a panelbeszélgetés, hogy a, panel a konferencia, hogy nevezik, akár, uh -huh. minek létrejön, Hát ahhoz már kell egy előzetes szervezés. hogy ez az előzetes szervezés megtörténik, ez már, már megmozdíthat olyan erőket, amik haszonnal járnak. Az is lehet, hogy nem egy beszélgetés le, hanem lesz, több. Az is lehet, hogy összegyűlnek az emberek, és egy szűkörve, egy pohár, malmaszöv mellett beszélgetnek a papírokról, és utána ezzel lépünk a nyilvánosság elé. Mindenre nyitottak vagyunk. Mindenet persze. Jó, ja, hát ez meg lesz akkor. Köszönöm szépen, Miklós Jendrét Szabó Béla István és Kolandsi Gábor hallották a nagyvárosi diannák műhelybeszélgetését, hallottuk, és én azt hiszem, a mai beszélgetésünk valóban ígezi műhely beszélgetés volt, és két hét múlva majd ismét jelentkezünk.